שיר השירים, פרק ג' על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו. הקומנה נא ואסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, את שאהבה נפשי ראיתם? כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתיו ולא ערפנו, עד שהביתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, בצבאות או בעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן? מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. הנה מיתתו של שלמה, שישים גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה חסף רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו.